قران محترم ارجمند کو د مولانا لیاقت علی صاحب دا دوره تفسیر قران شپو مدرسہ دارالقران کالو خان کی پسند اوارتي کی شعرا د دې د میراي دو پټه ساتي اشعادی توید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نيز دی مین چوک جنگیرا رو سوابي پرپرایټر انور شیخ تویدی موبایل نمبر 0315710124 پکه اراجدار کوي په هر یو کو کې د ټول شورت خلاصا هغه عقل او غوږ ورکوي لله ما اول ایسه کې داوره توحید نو زده کرا آخر اخر د شورت اول سره مربت کوي آخر د شورت اوال سلام رب بت گئی چرا بتیا مینس که مځامین راجم شو فا اول د صورت مساله سوا نو اخر کې سره نو اول کې د اول توحید نه ده دی لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله لایتاب دار اسس اسمان لو که زموکو کری دایو مضمون رساله ته په دوی میشي کې ما هغه مضمون ذکر کئ ورپسې آیت کې امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون یقین کړه پیغمبر په هغه سو باندې چرالهګلې شې وځتا نو طرفا درخت پننه مؤمنان یقین کړي دي درې مضمونه مضمون جهاد او ینه درې میسا په جهاد باندې واه او د اړې د پلار ا دریم مبادیو نه هغه مضمون غیر او واس ورپسې آیت کې لا یوکلف الله نفسا الا وسا تکلیف نور کی الله یا نفس دا مگر طاقت دا غصران جہاد اللہ را طاقت مناسبی خیدے روخ دے مالدار دے مالو مال بدن بڑا گئی غریب دے بدن دے لگی مال بور کی ورلہ گڑ دے دعا گانی دے کی فورا پیگن دے مسلمانان لدہ کامیابے کی لا یکلیف اللہ نفسا اللہ او اذا ده صورت البقره نا الانفاق في سبيل الله تعال نا هم په دې مضمون نه جهاد ته په زمن من نه د کې اغراوس چې جهاد بغیر د انفاق نه دی خيده مضمون د انفاق په قياس کو او ذکر د جهاد اغه وکړه دا سنور علي صورت سوره البقره فاخري است وسع تاخري اهد کې س د تور سوره خلاصه دا یو تاخري اسا کې د تور سوره خلاصه مضمون د توحید انتما اولانا ته مددګار سمون غه ته ته مونږه مددګارې ته زمونږه مددګارې نو مسالې د توحید په پیرااله او مضمون د رسالتو هغه په ورپسی درم مضمون اغا جهادو او انفاقو سنصرنا امدادو کی زمنگا پا ورد جهاد کی علا القوم الكافرین فا دشمن بانده مضمون ده جهاد او انفاق شفی سبیل اللہ اغای بی قیاس دا سیدر تول سرط قلاصا دو جملو کرا قنبا دیتا و ای دریاب بنده دلو پکوزکی او ای پلانی بزرگ والی دریاب کوزکی بند کلو ده دروب ده او قرآن بندولو شی دیتا و ای خواه چه دریاب را بنده دو جملو کې د ټول صورت خلاص دا سی چتی اوبل کتاب شتا چې دا سی دو نقاطی دو جملو دا دمر مزمون بکر آگیر که دمر مسائلو ایچ چتی نیشتا سراحا ذا الكتاب فإن فيه عجائب لا تملوه إلا القيامة نا يودا كتاب ده نا صرف سراحا الله دا کتاب نا بل كتاب كدن كدنش اغا يودا كتاب ده اده دستلقیم نا خواه داما ماهي پا دي بانده داما ماهي لطبارت مينا نا خوشحالي دا يودا سا كتاب ده اغا ذا اسمانو منباو چینا اغام در قرآن دی اگر یو کتاب چلو نستلکی بری اسطمانتیا برازی تکار برازی خود دی کتاب نور پدی نراز دی صورت که سلور زایا دعور توحید اول یه وشته میتو گوره یا ایوهن ناسو او ربکم ای خلکو عبادت کوئے صرف دیا رب بندگی کوئے دیا رب بندگی عبادت صرف دخپل رب کوئے دبل چامک کوئے داداور توحید فیوزل دویم دل باندی یوصل درش پہ تمک ہوئے حل دکی ہوئی ایف سو ترینہ سوٹھ آیتو پارا ایف سو ترینہ سوٹھ باور توحید ا هغه ذکر کی هغه را خلی و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمان الرحیم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمان الرحیم استعظم الذاره نشتر بلعبیم داست کونکه مگر دقیو اللہ چاہاں محروباندی آم آخواست محروباندی دو زایا داور توحیدو پا دریم زل باندی دریم سپارا دا غیرم بنی رکو داور توحید دریم سپارا آ دا غیرم رکو که آیت الکرسی اللہو الہا الہا الہا الہا الہا الہا دو سواب پینزو پنزو ساید اللہو الہا الہا الہا الہا الہا اللہ داست زادتے چنشتر بلہ جت روا مگرد غیو اللہ دے سلورم ذل دائر توحید داو اغا پاخيره وکړه لالهه مافي السماواتي ومافي الارض لاله مافي السماواتي ومافي الارض خاص الله لاله اغا سري چې پاسمان نو کېده او پزم کوپري پټول الله د تابیدار دی داور توهین د سلوړ ځای باندې سلور زایا مضمون رسالت یعنی اسباد رسالت اغا سلور زایا بانده قرآن کریم اغا زکر کئی اول دا اول نوع آیتونو کی والذین يؤمنون بما انزل اليک والذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك مذمنه رسالتو اغه اشاره ده پیغمبر ته کتاب را لګل شي تا کتاب درکل شي وير په دوین ذل بنده مذمنه رسالت اغه ذکر کړه کو اغه ذکر کړه کو ته و ان كون تنفیر بمم ما نزلنا على عبدنا وائِن کو نْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا کَذَلِكَ تَصَدَّقُوا بِشَکِّ دا کتابنا چې موږ را لګلې دی بند خپل باندې مضمون رسالت قدرندل باندې مضمون رسالت او هغه ذکر کړو ونه نی آیت قل من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ونوى آياته ستنوى لنبي سفارة فدوذ البعنة إثبات الرسالة قل من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وا سوچي دشمن د جبريل امين بهشکه د جبريل امين را ولې د قران فضلوستا باندي په حکم د الله باندي او صلورم زل باندي اخر بیا ووره صلورم زل باندي اخر د صورت امن الرسول بما انزل الی امر ربی والمؤمنون امن الرسول بِمَا عُنزِلَ إِلَيْهِ مِرَ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ دا مضمون رسالة و سلور زائر درین مضمونہ مضمون دا جہاد اهم سلور زائر مضمون جہاد اهم سلور زائر اغز کر کی او سلورم مضمون انفاق فرس بین اللہ تعالی نام صلیر ضایا ترغیب ال الانفاق صلیر ضایا ترغیب ال الانفاق اغه ذکر کیږي دا طریقے سره سورۃ دا سورۃ روان ده سورۃ البقره د دلیل واستل می سورۃ البقره خلاصہ او ربتن, ربتن مختصر غندے اغا منگا ذکر کرد تفسیلی زمان خبرشیخ و القرآن اغا ذکر کردی خو اغا منگ دا اغینا لغونده نامونا اغا ذکر کرد دا وقت کمی د وجی او دا علم دا قلت د وجی زکر دا مشایخ د زمان منگ دا ولمه کار دی نا دا سورتا اغا پینزه خبره اغا منگا دا کرده چنزول دا سورت نا غاق وو قتیع نمبر سورته او پرد سورته متوفیفینا نادر شویره او دعوه بسورته نمقاسد عالیه مقاسد اربعه توحید رسالت صداقت القرآن ایمان بالآخرت او امتیازات به صورت اهم من ذکر کلام امتیازات به صورت او خلاصه به صورت نه خلاصه به صورت اهم من ذکر کلام سره مختصرا او تعلق یول استریق و سرا بعد از صورت البقره ایچکم مختصر تفسیر هغه بیان کو چې ارابات نزول امتیاز خلاصا او داوا هغه پینځه خبره بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ البقره قد نم ما مسوم چې دې ته سورۃ البقره بقره ولې وایي عده کې ذکر د بقره د ذبح شويره ولې شويره اשי د غواده علامه ده نه دا غيوه حکمت او هغه ذکر دی چې اا یو ماده ذبه د بقره هغه ده چې د شرک جزئي او د الله توحید هغه قایم او دایم شي اخته ده په دې پہسته راځي په نن باندې موسم دي نو دا غوي وجوي نو سوره الفاتحه ته فاتحه ځکه چې فاتحه شروع ته وي چې کومه فاتحه وي خره دي سوره سوره البقره ځکه وي چې بقره غاطوي هغه معنا د ځبه بقره حکمت هغه ډېر پاله چې د شرک بنیاد کوزي او توحید دا اللہ او دائم شی اغا ظاہر شی دی دی سورت تا سورت البقرم وی دارنگ دی سورت تا سورت السنام وی قبچ ور توی اوچد نا پا دی که اغا اوچد مضمون زکر دے چا هغه مضمون د توحید دے نا سورت السنام و دمورت ویدیش دوورت دا هموی دارنگ نور نمونه امشتا دا صورت البقره چه دی صورت پسیده نا حکمت دا ها صورت اغشتا ولی را سواجده نیا خود آقه ربتونه اغزی کرش چه دی ربتونه دا وجه نه دی مزامینه دا وجه نه دې سر دا سورته یو ځای و شورت البقره کې اوال کې بسم الله الرحمن الرحيم الف البقره مدني سورته دی سورته سورت الفاتحه مكي سورته دی و سه دا مدني سورته دی نو مدینه کې ودا خار کې ودا صورت راغلی نو دا په یوه ځای نه راغلي آیاتونه الانعام په یوه ځای نور سورته نه راغلی راغلي د ایسي راغلي دی نو نبی علیه الصلاه والسلام د صورت البقره یا چې کم سورته مدنی دی نو جو به هغه وخت کې به پو خار د مدینه کو چې تباره سفر یا jihad تنه لته او صورت مکی اره تا مکی زکووی چرا بس مکی که با واو بار بچه شام یا بلخابر نتو نداغ سورتونه حالان که نبی علیه صلات و سلام بارم د مکی نو تره سفر اکڑی دی بیا جهادون اکڑی دی شپی پا که بار راغل دی روز پا بار راغل دی ندانه دا کم صورت مکی د نه جو بس مکی که نازل او کم سرت مدنی نئے بس مدنی کی نازل شویلن نا کم سرت تا سرتون تا چی مکی سرتون نوئی نا پہالت دو مکی زندگی کی نازل شویلن وسا غیاء شام کے واؤ یا بلزے کو یا بلزے کو نبی علیہ السلام نمسلی رو توحید دا پارا تا لئو بل ملک تا لئو بلالا کے تا نبی علیہ السلام حجرت نوکڑے او مکی زندگی وا او هغه کوم سورۃ نور هغه لدی نه کا هزار کې او کا سفر کې هغه تم مکی صورت نه او مدنی سورۃ نه چه نبی له صلوات والسلام ده هجرت نه بعد هغه کم سورۃ نازل شي مې دي نو هغه مدنی زندگی کې راغلي دی خاغه مدینه کې او کداغینه بارو بلمل کې بنا لاته کې خاغه ته صورتونه مدنی ویل شي نو په دې صورت البقره ته مدنی صورتوي چې دا پس د هجرت نه نادر شي وي ها بعضه آیاتونه چې داعي تعلق د مکه زندګي سره د کله کله راځي یالک صورت الحج والو د صورت الحج کې ایا ایت او جنبی رسول الله صلی مجد حرام کو او نبی صلی الله علیه بیان کو او مشرکین باندې اثر شو او د الله پیغمبر پر او غیم پر او داغیدو او اعلی کرام او چتواله ذکر او, او دیم الله دربار کې سوال لدی منزور دي اذا تمنا الق او هغه دې کی کله چې نبی علیہ السلام تلاوت قران شروع ک نو شیطان وسوسه خلکو ته ور غوړد او څه هغه مکی حالت ذکر کوي او سورۃ مدنی ده له 10 22 د پکه مکی د مکی ژوندګه آیتونه هغه کې دي حال او خپل زبان دې راځي خدای سورتا سورۃ المدنی سورته د حجرت نه دا سورته نظر شویل الف لام میم الف لام میم وځبې الفاظ دي د حروف دي آیا د دې په مطلب معنی سو او کني شي پوي دی دی رد په مطلب ن بیا الله سن راولي د واست ل دا سره اللہ زکر کول چی صبح پوئیگی نا پا مطلب بانده نبی راولی سلگ دی آکا چری پوئیگی پی مطلب سره دا دو خبری چی پوئیگی پی نا سی مطلب دی نباز ہوئی چی دا علف لامیم دا دا اللہ دا اسماؤ ندیم دا سری دا اسما ده الله د نومونې دی دا الله د اسمان دی یاو دا, دا, دا, دا باز وی د نن د قران دی د نیمه د قران دی باز وی د نن د صورت دی د نن د صورت دی الیف لامیم او بازوی دا حروفی مقطعات تی حروفی قطع دیتوی چه بس دیزی کی ادرے گا مطلب دارے دل تو ادرے گا مخمت ولی دا دی علم تنشر سیده د علوم ته راز دلګران دي دی پدې چې ودريږي یا دا چې الف لام میم او په معنا مطلب یې شتا مطلب دې نو اراده یې چې هغه ظاهري مطلب یې بیا هم الله نه پیغمبر تا معلوم ده نه فرشته تا معلوم ده نه انس او جن تا معلوم بس پا لئے مطلب اللہ پوئی باطنی مطلب ظاہری اصری ظاہری مطلب علف لام میم نه علف نا اخلی مانا اللہ اولام نا مانا اخل جبریل میم مطلب اخلی محمد علیه السلام و دا اللہ دا جبیر امین محمد علیه السلام دا, دا قرآن راورده ده دادیب شوا ظاهری دا یا مطلب شوا دویم اداده چه علف معنی آلا اولا لا مانا اغا لطائف یا لطیف می مجید سمانا دا اللہ نعمتنا دیر بارٹ او اچت تی چا غلو را لگل او اغسدی اغین یو نعمت اغدا دے چاگر با کتاب ده دا اللہ کتاب یا تناغ دا محراد یا داغین محراد دا یو صورت پا دیو جو بنده داغ مطلب بیانه او باز داغوی چه بس علف لامیم اللہ پی خب ہوئیگی دیر دیو پا راول ری چه مشرکی نویلو کچره مونږ اوهالو نه قرآن په مونږ جوړ کو مونږ داس کتاب جوړ کو نو الله دا راولې ګل پکې ځکه الله تعالی مو جدی به اعتراضات کوي راشه داغه د پارورلا د اولېګه نو الله د مخه انتظام کولای دی چې د دا داد الله کتاب نری د بنده دی نزه دی الف لام میم په مطلب باندې پوهشه دیسه مطلب دی بس نپ مشرکین پهیدل نپ مؤمنان د دین علم الله ځان تر سپاره لره بس الله د پترج د الف لام مین او د یوشو سوراتونو په اول کې داراغلی دي دا. د دا دا دین باور چه ډسرا د عالم دین تکبر ختمي کی عالم دین تکبر ختمي یعالم به ما داس ویل ما دا کولی زخو داسی عالمی ما داسی عالمی ما ما نسو کمخی نیشته زماده مقابله نیشته ما دومر فنون ویلی داسی تفسیر میویلی می می می می داسی قرآن لرازی داسی احادیث رازی دیجا ویی الیف لامیم دیکن دیفا مطلب بانی پوشه ندک کزی که سرخ با کتاکی دیجا با سرخ کتاکی چرا مطلب بانی نپویدم دیو اللہ رو لے اللہ دا دې طار الله رولګر چې د دو تکبر هغه ویني شي تکبر هغه اومشي هغه مېد شي ځکه الله هو عليمو بذات السدور نیکوي الف لام میم الف لام کتابو با کتاب چه ده لا هیشا کښې نشته دی په قانې د ددکي ذالک <سؤال> الکتاب او دا کتاب چدي ذالک انه حتوي اشاره مفد مذکر حتوي کیږي او درې په کې دارا چا مشهد یعنی حاضر وي هغه ته اشاره ده نو اللہ خداوی ذالک الکتاب نو کتاب کم زیکی ہو پا دیو جبانا دا سوال پر آگا ذالک الکتاب دا کتاب چی دے نو کتاب کنش لی دلے زکا مشحد بالبسر تا بالبسر پستو گبان لی نو ذالکا حازا مفرد مذکر مشحد بالبسر مورا دیجی لدلل نشو حاضر نو نسنګ دا دي چې تماراج دی ندا جواب راکې حضرت شيخ القران نور الله امرقدره او بیا په دې باندې بیا غبل هغغه مرادي چې یو وره زال کرا غل دی نسمه اشاره حاضر دده دا وې دک څخه قبر کې چې کله مله کې و شي و اید نبی صلی اللہ علیہ السلام تصویر و لی ما تقولو فی حق هذا الرجل دا دین سوی پا حق سوی ما تقولو فی حق هذا الرجل د سوی بارک سوی و اید تصویر و لی حذا اشارت وردت کن <تصفح> لیکن دغا سینا دا دغا سی کی دا کل کله کله پارا د دې مراجعین چې شه حاضر ني معلومی معلومي د پاره معلوم د پاره د مشهور راز نبی له صلوات والسلام بارکه یو حدیث اقدا چې هغه نبی له صلوات والسلام فرمویل دي چې د دې سړي متعلق دی مشهور دی بارکه سوال دا مشهور چو کم ده دا نا چکنه دا تصویری ولی روڑش دی مشهور نسم آراد مشهور دک جواب تین آخری دا سخجو پیو وقبان بلاشی مری کم یو لبوڑه او بیاد آغی و تایید او جوابو چا غداده چا دیر پیری منگو یوسیز وینو نا خو اشاره ور هغه د نزدی کیگی زالکاو حاضا قرآنِ قریم چا منگ او گورو نمنگ تب معلوم شی سو تینس کی مرازی زالکم اللہ ربکم ستاسو ددی کارنو کونکی یو اللہ دے ستاسو ددی کارنو کونکی صرفو اللہ ربکم الحق دو در بدتی ساید فَذَالُكُمَ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُقُ السلام علیکم را ولاد سما نا را دې په دالي دې شي نن له دې نش دا رنگه سورته قاف کې ستاره کېอัล تمرازی چې کله د سکرات الموت بیان او تذکره کوي د چې کاله د مړی له د ژوند نداد افراشتي ولاله او هغه ته وي چې دا ده تر دې روزنه تخته دي ننبد کم دې کې طرف سوره القافه شلمه وي وي وجات ساکرات بالحق ذالک ما كنت من هتاهین ذالک ما دا هغه ده کون تا چويته مينو هو داغين تهي تختيدن کي ته دنيا کي تختيدې ته كم نه بتي دا غمرده الله راغنه زالکه دا مرخکړ عليه کمنه کونته مينو تهي دا غمرده چويته داغين ته تختيدن کي دي تختې دا سيت صورتي زمړ کين سره مشتمل سياره کي ذالک و علیکم اگر اغلې نه سم ان راغه کاری څو نه نهه کارې دي نشي بلکې مشهور ته اشاره ای په د صورت زمر درشته وسی پاړه ذالک و الله ربکم لهل ملک ذالک و الله ربکم لهل ملک د دې کار نو ستا سو کون کې ولاده چرپس تاسو ری دغه الله لر اختیار او بادشاہت دی دا څ ډیر بیا هغه چې نبی عليه الصلاه والسلام ته اهواب د عبد القیس رقه او امذر قبائل چې اقیس را دغه ناله نبی الله صلی الله و سلم تراغلو او ته فرمایل چې زمونږه او سٹاپه منسکي دا موزر قبيله ده ده نو موزر قبیلات ته حاضر نه واخوي دا مشهوره دا مشهور قبيله چې موزر ده زمونږه او سٹاپه منسکي دا هیل ده نه هو دانه کله ته حاضر وای د دې وجهې ځلکه ها ذا کل کلا مشهور ته اشاره محسوس ارده کې مراد دی ځل کل کتابو دا کتاب چه دے ال کتاب دے ال کتاب ال اعلام په داخل کوي کتاب کو دایو کتاب دے کتابونه قدرت او ال کتابو په ټولو کتابو نو تلوي کتاب هغه دایو قران دی مکمل کتاب دی ا قائب سره امان سره اخلاق سره معاملات و او عبادت سره الکتاب او یاد کتاب معنی لا کوم مختلف مانو سره خوکتو شته نه انشاء الله هसे لګ لګ دابا کوم مختصربو چې سبق وینې اته دا کتاب چه دی لاړی بسې چه هست شک ده پا دیکه لا ری با هست شک نشت ده نشاق پاسکی نیچه دیزه کسوال دارازی چه نسبت تام نده نسبت آو تام نده ناغبل ده که تام ده خواه نسبت چتا تام ده مکمل ده لکالف لامیم سیدا یه وشته مسیح پاراو گو نال ده کې نسبت هغه ټعم کړې ده نال ته فرمایي اولايت کې الف لام میم تنزيل الکتاب لاره بسیح میر رب العالمین تنزيل الکتاب لاره بسیح میر رب العالمین را لې کله دې کتابو را لې کتاب جه شیخ نشری پدے کتاب کې بهاقانیت کې میر رب العالمین ده طرف عادت پالن کې د مخلوقات نه ده میر رب دې دې کې نسبت اره تم میر رب العالمین ده طرف پالن کې د مخلوقات نه نو سمانا دیږي کې لا ر به فیه لا شک فیه ابن کثیروی لا شک فیهی ہز شک و نشت دی پا دی کتاب کی و شک و دشبینا کتاب دے داسی کتابو اللہ را لے گلے دے لا شک شك فیهی شک شبا پا کتاب کے نشتا شک و شبینا بالاتر کتاب حدن استقامت دے دا پارا دا حدن استقامت دے للمتقین دا پارا دا فرزگارانو دیجئے تی حدن استقامت مانا را اوکا چرہ دے تو پینو بل آیت سرے تاروز بیا رازی بل آیت سرے تاروز رازی یو سل پینزاویا آیت دویمی نو آغے آیت بیا تاروز رازی ایف سو پچر شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن هو دل للناس او علتتوی هو دل للمتقین لفظ دوار زائده ده تراغنه ده خو یو لی بل مومنان یعنی لیلناس یو زیر او لیلناس و بل زیر دا تاروز را تو نمانا زکر جدا جدا را حضرت شیخ القران وی ده دې کې معنا هدایت نه کوي بلکې استقامت پکې هدن استقامت ده یا مزبته اده للمتقین نه فارزګارانو اهدایت په فا مختلفو معنا باندې راته یاسه دغه یا هدایت معنا آتا توفیقو آج هدایت د دې استقامت شونه به په مختلفه معنی وو ا که هدایت پیداې بنده نو بس هغه بیا معنی نه دا کوه خو دې کې معنی استقامت نو بیا مختلف وي نو یو معنی د هدایت توفیق الله تعالی توفیق د خپل کتاب ور کوي نغیل ور کوي الله غواطا د خپل عبادت توفیق ور نوارکیه سوکی پزور نیشی پیدا کول سوکی انکبوت سی یہ وشتم سپارکی داغی آخر آیت کی وی والذین جاہدو فینا لنا دیانهم سب لنا والذین جاہدو فینا لنا دیانهم سب لنا و این او ا ک سانو چې کوښکې د پاره د دین زمن خامخا توفیق ورکوي ته د لارې خپل لنهدی ونو خامخا توفیق ورکړي تا د لارې خپلو د سرات مستقيمه توفیق ونه او ا کل کله کله هدايت په معنا د جنت راځي معنا جنت دی سورتل اعراف کې وی درس الیختمه آیت کې درس الیختمه آیت ونذانا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقال الحمد لله الذي هدانا على هذا ويا بعد مؤمنان داعينت شفا دخلت ابا اغا اللہ لراچتو فیکرا که منتاد دینی مطنو یینی ردی جنت وما کننا لنا لولا انا دان اللہ مومنان موی چا منگانو مندن کی ردینی مطنو کچھر اللہ منتاد دانی مطنن ویرا کلی ہیدائت مانا جنت او ہیدائت مانا او ہیدائت فتری چستو وی چلے ہر انسان تورکی ہر باندھا پا دین فطرت بانے پیدا کیگی بیا مور اپلا ریہو دیو عیسائی و مجوسی اگ اوگرزی نہیدہ تی فطری دا رنگی ہر ماسوم تا آہ فطری ہدایت دو خلاک و سکات اگر ورکڑی چا پیدا شی نسین اگوالی چا تالیبنی ورکلا خوری نی پوئی ده تا فطری چې کم دینی ویل شي ا دا په ځان او مانو باندې د دې د معنی هودن استقامت دې لمتقین د پارا د فرض ګارانو متقین چاته وي الزینا یتقون الشرك دا, دا آک دی چې ځان بچی د شرک نه ځان بچی د شرک نه زنان س نه بچ کې د ش نه ش نه او مت د ش تعریم رکې شله تعداد پیدا کوي دا مت دا اس کله متق نهدي په لئ نه یا معلو نه باعتي ال نه ونه شر و یا معلو نه باعتتی دا کا چې ځان د ش نه بچ کوي او زما اعتاد کوئ متقی او متقی موحد تووی خواه متبع سنت تووی چو توید و سنت تاکی نوی دا متقی دی جامع بانده چو جامع خواه استاس پین دا متقی نشی که دی دا دار انگه نور زان لحیم و شحیم که چو بلکو ارتابانه چو کم نینه بس مه گیر غری دار تا متقی نشوی لی چو دک دکسته گی آگیر اخو گوالا که آتول زن گوال که اسپین تو پی اسپین جامعه ده تا متقینه وی زن سوفی جو کرده ده تا متقینه وی نم متقین ده جامعه نده چه ده جامعه ده او ده سی اقیده ره للمتقین دا ده استقامت ده قرن للمتقین ده پاره ده فرزگارانو در داسی لیکن چاکی در او گوری نبس خیر خیریت او چا مل د گوری نب در بدعاتو در اسمون و در واجون در بدعاتو سو بوجی بی بوجی اتاو پی غلی اینچه دادیر سام دا دو اگه نب دادیر خل انسان دا. او تایی دا ملگر تیابم دا مبتا دیخ کئی او بدعاتو لب ترجیم ور کئی او چه چتا معاہدی او چټ په پټه به سنډ عمل کوي نه به بدش آ به د سترګو ازغی سم ها چې ما خلک ووینېن بس آ ته به عمل وکړي ډېر دا یواز دی دې زمانه نه دا هغه وخت کم د کچل نبی رسول الله سلام زمانه کم د کچلو منافقین او د مؤمنان صحابه کرام ډېر بدیش په خلنو له او حیاشان اپدريته به بلشان او ارې مم ځان د داشو چې تا ها دیر لحیم چهیم با ما خوش آغا سبا اغلرگی اوچ ادرورشوی تا چکلشو با خوش با ما سنده با نا متاکی آغا چاعتا وچ دا آغا عقیده پا توحید کلکی آمالی دا طریقی را پیغمبر متعدد شد ابازه با وی یسا دا توحید دا قرآن که گیره بینید قرآن با یسا دا توحید دا قرآن دا الله بایل توفیق کرگی کنده نسبت یو انسان تکای یوシャレ خو بشرمینه کنا کته شرمه ذاتی ها د عمله متعددوی ناکاره ده به دی هر سم راج ده نه دغه بالکل اکرشته هوا ده مکوا تقلل چره په دین نور خلق امقتتی او هغه تا کار ثواب و او غیر اخره نه اخو ګناور ته یو کرے چې دا ګنا له توفیق را لاته مهمه الله یی توفیق وکړي وځاګه ګیرنې او قرآن د ناستي نسکته وښایي چې د روح تا ګیر نشته مراده نه نه دا ترغیب ډېر پاره چې سنت باندې عمل او کی اوراشی کمېره اغه پورش پدې وجبان دی دا توهین د قرآن نه دی توهین د دا قرآن دار چې خلک تل نه مننه کوي چې مزه دا غزا ته او دا دردا سره او دا غسري او دا اولیاس پکاوې کیږي مغول چې سود د اولیاس پکاوې ته نه خو دې خو بس تمان غدا دروازه چې څوک د اولیا کرام توهین کوي او د اولیاس پکاوېته نه کولای دي جوړو بس امين ته ټول وايي ښه د تبو بربادی شد د اولیاس پکاوېته نه ساتاوا اولیا توهینه د اولیاس پکاوې نه خدا دروازه کو د ختې پکورو کی کو او د الله کتاب مخ کی کو چې څوک د اولیاس پکاوې کوي نو الله د تبو بربادی او د برباد قران او مسلمان نشی پاتی که دید حردن استقامت بایی للمتقین دا پارا دا فرزگارانو اللذین دا کسان دی یومینونا چی اقین کهی بل غیب باندی غیب ما غاب اغنی الحواس هر آغای چه اغای دا خواس خمسون پنای ویل خواس خمسون اغا پنای دا اغیط غیب ویلیش جنت من ند نیولے منل دلی ندے علام ند لدلے دوزخ هم ند لدلے فرشتي ند لدلے ز من په ایمان ده شتا علای او ذات اشتریت یادان زم پیدا کړي یا منون بل غیب زم صفات د مؤمن دا, دا او صاحب ذکر کی یو یو منون بل غیب غیب او یقمو نصلاط او درش کی منزنا پابند کی د منزنو اقامت دا منزو کئی اقامت مانا دا چه ادری منزو نا نو منزو نا ادری لنشی دی جه کئی مانا ودا کئی چه اشاعت کی دا منزو یا درست کی منزو یا پابنده کی دا منزو نا سولاد منزو نا زنگ پینزو آزا او دا منزو پابندی وَهُم عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ا دې په منځونو پره باندې هميش غريکاونتې پینځه والا منځنه فیدانه چې دو کې درې نتل یا نوخه مونږ کو نه نه مونږه یو اځو کې نه د منځونو پابندې کاوه او یا اشاهات کې د منځو یا اشاهات د دین ذکر کړه د صلات و و او مراعت په ټوله دین او یوقیمون الصلات ادرس کی یا عشاءت کې د دین ته توحید د شنت پرچار کوي دریم څه پد مومن او مما او دا هغه مان رزقناهم چې ورکه مون دی تاین ثقون خارج پلار د الله کې مال دولت لګی د الله پلار کې لګی داسن د مال لګې نې مال له اخلاص لګې مال کوټنه لګې کار لګې سمره لګې ا چې سمره واغنه تېدې مال ځن نشي واکې چاله به نو مصارف اگرست بیا راځي تاسو بیا مصارف کړئ دغه مصرفوم کړئ چې په کم کم دې باندې وی لګې و مم ما رزقناهم دا هغه مان چې مونږ دی را ور کړل دي خرج کې په د الله دی او رزق خوراست سمانه کما لیل خوراک و د سری غلم و د سری هغه د الله په نوم باندې ورکا دارون کې غریبانان نو ورکا دوست احباب نو ورکا او چوارکایې د الله رضا پکې لټو انفاس فی سبیل الله تعالی سلامونه صفات د مؤمن واللزین او آکسان یؤمنون چیقین کی بی ما پا کتاب بانده انزلی لکا چرا لگلش رتا تا پا غیبانده یقین کی وما پا کتاب نو انزلی چرا لگلش دی من قبل کا مخستان استان مخستانی کتاب نا نا پا چا بانده رت شو پا چا بانده شو منکرین ختم من نبوت این کار دا ختمی نبوت نتی چندا آخری پیغمبر ندی نقران و ما انزل من قبل کهوی من بعد کنر وید مخکستان آغا کتابونا آغا بما انزل ایلیکن ورسر و ما انزل من قبل کهوی سمعنا اقیداف اسمانیو کتابونا تول لعل عمل آغا عمل بما انزل ایلیکن آغا پا قران کریم ماندی عمل پا خران بانده دی او اقیده پا اسمانی و کتابون دا چه او دا طول کتابون اسمانی اللہ را ایلگل زمون زمان ایمان پینزم صفت دا مومن و بالآخرت او پرزد آخرت بانده سرت دی یقین کئی ایقان پر وزید قیامت بانده لری یقین پر وزید قیامت بانده لری یا قنا فرزيده قیامت ایمان ساتي ایمان بالآخرت بله کئ ایمان بالآخرت نه د دماغ کې تمام نیکه اعمال هغه دارایږي ځکه کته ایمان بالغیب ساتي اشاعت دمس او یا پابن دمنزنو مال دولت د لپنور کئ او ایمان بما انزل اليك وما انزل من قبلک د د دې به تاسو سره پرده قامت ارشاد کتابي کارو بداغې بدني درکول شي او انکار او به درکول شي ایمان بالاخره تو در اخرات مؤمنانو د صفات نه یا صفات چکم نه اغه ذکر کړو په د سوره البقره رب دعوا نزول امتیاز خلاصا اور د پنزو آیتونو سلور مختصر تفسیر اقو شو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوۃ ولهم عذاب عظیم سوره البقره کې سلو رسي بیانیدلې اول یې تا او پای دلایل دوئی محسا کی مضمون ده رسالت او پاغی نه شبهات او داغی جوابات دری محسا کی مضمون د جهادو او داغی ده درې دری مبادیو دری بنیادنا اغی بیانول اول بنیاد تخزیب الاخلاق د مجاهد صفات لس چیر تعلق د عقیده سره او د پینځو تعلق د عمل سره دویم بنیاد د کار د جهادو سلور قوانین جریته سیاستې مدنيوي ادریم بنیاد د کار د جهاد اترلس قوانین د پاره د کور د سیکې دوه د سمولو نو دریمه ايسا د سورۃ البقره کې مضمون د جهاد او د غیر پاره د دریمه مبادی سالرمه ايسا د 254 ایتنا تر اخره پورې او په دې کې مضمون د انفاق فی سبیل الله تعالی او بیا د اغیره پارا سلوو مثالونه امسلام چې دغه اخلاص اود دریا او فاخرو کوکه ولا ساده ټول سورۃ اغاز کرکولہ دې تریکې سره سورۃ البقره دا سورته الوان دی اوانی سورته آزمد در قرآن کریم او بیا در مومن پینزه صفتون اغیر بیانول در پینزه صفتون سرا در حکم دنیوی آن حکم اخروی اغیر بیانول پینزه صفتون در مومن شاول ایمان بلغی بساتی درم دمونز اشاعت دمونز بابندی با کئی آده دین اشاعت پا کئی درم مال بلغی دا اللہ پا دین کی سلورم یقین ساتی او پینزم ایمان بالآخرت دا پینزو صفتنا دا مومن بیانول وزدید اکی داغی حکم دنیاوی او حکم اخروی اغی بیاندو چود موامین دنیاوی او کم سو او بیار اخروی او کم اغی سو دارنگی د کفارو یعنی داغد دو ڈالو صفتون بذکر کئی او داغیم حکم دنیاوی او حکم اخروی دارو بیاندوی ندی جه کې د مؤمنانو حکم د دنیا بیانو اولائک ادا کسن علی هدن ته هدایتې مر ربهم د تر صادر خپلنا داخل ته هدایت مندلواله دي د خلک اوري مندلواله دي سویلار چا الله درسي دوده هغه د مؤمنان مندلې دا د ایمان پوجباندې خو د مؤمنو اول د مؤمن درجه او د ادم مؤمن اقصم اقصم جکره د مؤمن ا د درجه مؤمن هغه قرآن کریم او اول دا مامن اقسام ذکرکی تقسیم دارگی کریم لکسو تلفاترکی دو اشتم سپارا دو دیر شمایت کی وئی دا مامن تقسیم یکایو چا مامن سو کسما نوران دار تقسیم ذکر کو جوشتے میں سپارہ سورۃ الفاطر آیات جو درشن کی ہوئی 32 ایتیں درسۃ ثم آورا سن لكتاب الذين استفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد واام ص ان بِإِذْنِ د خیرراتې ازن الله الله داور کا منګا کې تاب آ کسانو تا چې منغه کړو د خپله بندگان نه بعض پهې کې کای کوون کې بباره دخه لځان کې او بعض پهدي کې مضبو یعنی مختص د درمیان نه وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ او باځه پدې کې لاندې دونکو پڼې کو سره په کوم دا الله باندې دادری دلي د دا مؤمنانو د بیان کوله چې مامن چاته وي اعلی درجه اعلی درجه پکې کم چې الله دین اغه طالندوځو دا اللہ پہ دین بہنی مضبوط اوکلت ہوئی دا رنگی سورت الواقع کی دا جہ تقسیم یعنی اقصام زکر کو آسور الواقع کی درجر مومن آغے بیان